Dawsonnak úgy tűnt, mintha a hurikán második fele nem lett volna olyan borzasztó, mint az első, bár lehet, hogy ez csak az eső miatt érezte így. Persze azért még így is rettentően cudar volt. Miután elhagyták az utat, Wyatt a bozót felé irányította az autót, ahol találtak számára egy csekély kis mélyedést. Miért nem maradunk itt? kérdezte Dawson. Wyatt hamar kiábráldította. Nem kell sok idő, és a landroverünket olyan lendülettel fogja görgetni a szél, mintha egy üres konzervdoboz lenne. Még így is van kedved benne maradni? Dafsonnak nem volt kedve, így tehát elindultak menedéket keresni maguknak. Szerencséjük volt, néhány perccel később févől embereibe botlottak. A katonák fedezékek ásásával voltak elfoglalva, de jutott Vajetnek is, aki azonnal neki látott kialakítani egy-két személyes üreget. Az ásás itt nehezebben ment, mint az előző helyen. A talaj kemény volt, sziklás és nagyon vékony. De Wyatt igyekezett kihasználni a terep adottságait, és egy olyan helyet választott, ahol szélirányból egy szikla védte őket. – Te itt maradsz, – mondta Davsonnak miután elkészült. – Én megyek és beszélek ennek a társaságnak a vezetőjével. Davson lehúzódott a szikla mögé, majd mogorván az égboltra szegezte tekintetét. – Légy óvatos! – nem látta, vaszi szellőben sétálgatsz? Vajet a szomszédos fedezékhez kúszott. A szél, mint egy gigantikus méretű óriás keze, körülölelte, megpróbálta felemelni és elrepíteni. De így, hogy a földhöz volt tapadva, Vajet egyelőre biztonságban volt. Az üregben egy összetekeredett ruha hevert, ami kiegyenesedve egy szép szál katona legényé változott. Hol van a tisztjük? kiáltotta Vajet. A katona a hüvelykújjával a kérdéses irányba intett. Milyen messze van innen? Három új jelezte, úgy háromszáz lépésre, vagy méterre. Nem volt közel egyik esetben sem. Értetlen barna szempár figyelte vajetet, ahogy tovább kúszott. Aztán a ruhadarabok újra a helyükre kerültek, időlegesen védelmet nyújtva a gazdájuknak a kiméletlen szél ellen. Hosszú idejébe telt vajetnek megtalálni a tisztet de amikor megtörtént, örömmel állapította meg, hogy ismeri a férfit félvől főhadiszállásáról. A tiszt is felismerte Vajetet, és széles, hófehér mosolyjal üdvözölte. – Állóti Blánk! – kiáltotta. – Jöjjön le ide! Vajet lehuppant a gödörbe, és befészkelte magát a tiszt mellé. Vett néhány mély lélegzetet, aztán megkérdezte. – Nem láttak erre felé egy fehér nőt? – Senkit se láttam, nincs senki ebben a magasságban kivéve az ezred katonáit. Elvigyörödött. <gül> egy csapat pekes katona. egy csalódott volt annak ellenére, hogy nem számított jó hírekre. Hol vannak a civilek? Hogy viselik a megpróbáltatásokat? Odalent, felelte a tiszt. A völgy aljához közel. Azt nem tudom, hogy vannak, mert még nem volt időn kideríteni. Leküldtem néhány embert, de egyik se jött vissza. Vajet bólintott. Az ezred katonái nem mindennapi teljesítményt tudnak maguk mögött. Erőltetett menetben majdnem 18 kilométer tettek meg két óra alatt, és ebbe a két órába még a gödrök megásása is belefért. Túl sok volt ez ahhoz, hogy mást is lehessen várni tőlük. Odalent jó helyen vannak, mondta Wyatt. – Ott biztonságos, a szélsebesség aligha fogja meghaladni az óránkénti 150 kilométert. Az emberei hogy fogják viselni azt, ami ebbe a magasságba vár rájuk? Jól, feleltes a tiszt. Julio févől katonái vagyunk. Ennél rosszabb dolgokat is túléltünk már. Ez nem kétséges, ismert elvajat, de attól még kemény órák állnak előttük. A tiszt egyetértően bólintott, aztán elmosődött. A nevem André de Lorme. Volt egy ültetvényen fejebb a negrító közelében. Most, hogy szörjőr már nincs, vissza fogom kapni. Ha ezen túl leszünk, el kell jönnie és meg kell látogatnia engem ti, Wyatt. Magát mindig szívesen fogom látni. Mindenhol szívesen fogják látni az egész szigetem. Köszönöm, felelte Vajet, de nem tudom, hogy maradni fogok-e. De Lorne szemet tágra nyílt a döbbenettől. De hát miért nem marad? Megmentette Szent Pierre lakosságát, és megmutatta nekünk, hogyan kell megszabadulni szörriértől. Nagy ember lesz itt magából én mondom. Nagyobb szobrot fognak emelni Vajetnek a blanknak, mint amekkora szörriéré volt a Place de la Liberation Noáron. Ha már erről van szó inkább annak a szobra álljon ott, aki életeket mentett meg. Életeket mentettem? Visszhangozta szardonikusan Vajet. Az imént azt mondta, hogy én mutattam meg, hogyan kell megölni Jört és egész hadseregét. – Ez más! – De Lorm vállat vont. Julio Févöltől tudom, hogy beszélt Söriőrrel, de ő nem hitt magának, amikor a hurikárról beszélt neki. – Ez így igaz? – Akkor hát az ő hibája, hogy meghalt. Ostoba volt. – Vissza kell mennem! – vetett véget a számára egyre kellemetlenebb beszélgetésnek vájett. – Vár rám egy barátom! – Jobb lenne, ha itt maradna, – mondta Dölarm, a szél hangját hallgatva. – Nem lehet, számít rám. – Rendben, Tivájett. – De jöjjön majd el, látogasson engem meg Lakari érve. Vájett felé nyújtotta izmos barna kezét. – Nem hagyni a szám Fernandes Tivájett. – Velünk kell maradnia, hogy megtanítson minket legyőzni a nagy szelet. Vájett kimászott a gödörből és fódokolva az erős szélben visszakecmerget Dawsonhoz. Majdnem egy fél órába telt, mire megtalálta a fedezéket, és amikor végre kimerültem, bezuhant az amerikai mellé, az megkönnyebbültem felsőhajtott. Már azt hittem, elfújt a szél, kiáltotta a Dobson, miközben vajet elhelyezkedett a gödör alján. Mi újság? Semmi, nem látták se julie sem Mrs. Farmington. Valószínűleg rent vannak, távolabb a széltől, ami nagyon helyes. Mennyire vagyunk attól a helytől, amit az a pasas mutatott nekünk a térképen? majdnem két kilométerre. Dabson összehúzta magán az akót, és a szikla mellé húzódott. Akkor már csak végig kell ülnünk ezt. Sokat gondolkodott Vajet távol létében azon, mit fognak csinálni, ha a megpróbáltatásaik véget érnek. Vissza fog menni New Yorkba, döntött el, és elrendezi az ügyeit. Aztán visszajön San Fernandezre. Lesz magának egy tengerparti házat, meg egy hajót, és hozzá rengeteg horgászfelszerelést. Néha napján pedig ír egy könyvet. Az utóbbi három könyve nem volt igazán jó, csak azért keltek el, mert vízman nagy reklámot csinált nekik. A szíve mélyén azonban Dawson tudta, hogy nem voltak jó könyvek, még ha a kritikusok pozitívan is vélekedtek róluk. Nem egy álmatlan éjszakán át törte a fejét azon, vajon mi lehet annak az oka, hogy elveszítette a spiritusát. De most már tudta, hogy megint ugyanolyan könyveket fog írni, mint régen. És lehet, hogy sokkal jobb könyveket, mint valaha. Kár örvendően gondolt az ügynökére. Vízban biztosan már sok sületlenséget megjelentetett az újságokban Big Jim Dawsonról, az oroszlán szívű hősről, aki félkézzel megmentette szám Fernandezt. Az azonban már nem érdekelte, hogy ez a hős éle még vagy halott. Mi több, még jól is jött volna neki a halála, hiszen ez hihetetlenül megdobta volna a már eddig megjelentett könyvek eladási számát. Davson már alig várta, hogy elolvashassa a cikkeket, aztán cafatokra tépje az újságokat, és a feszniket vízman asztalára szórja. Életének ez egy olyan fontos epizódja, amit nem fog hagyni beszenyezni egy gátlástalan ügynök vagy egy pénzsóvár író által. Lehet, hogy egyszer maga fogja megírni ennek a néhány napnak a történetét. Mindig is szeretett volna egy dokumentum jellegű könyvet írni. Hát most itt az alkalom. Elmeséli Brooks parancsnok, Szörrier és Favöl, Julie Marlowe és Eumenides Papegajosz, meg a tíz és tízezer háború és vihar által sújtott ember történetét. És legfőképpen persze mesélni fog Váetről, aki egyszerre annyi emberre tudott figyelni. Önmagáról keveset, vagy az is lehet, hogy semmit sem fog írni. Nem is lenne mit írnia, kivéve azt, hogy börtönbe juttatta wyatt és mindenkinek csak gondot okozott. Az igazat fogja megírni, minden sallang és misztifikáció nélkül. Vízman pedig a kézirat közelébe se szagolhat. Remek kis könyv lesz belőle. Összép húzta magát, és a gödör falához lapult, hogy megérhesse azt a napot, amikor meghálálhatja wyatt mindazt, amit értetett. A nap telt, és a szigetnek újból el kellett viselnie a hurikán pusztító erejét. A nagy szél másodszor is végig se fert szám pusztító angyalként zúgva be a tenger felől, és olyan dühött rohamokkal ostromolva a hegyeket, mintha vissza akarná taszítani őket a mélységbe, ahonnan előbukkantak. Vagy csapásaival maga is beállt azoknak a természeti erőknek a sorába, melyeknek az idők folyamán felhalmozódó hatása, itt egy földcsúszamlás, ott egy újabb vízfolyás, amott egy helyéről kibillentett darab, egyszer csak elfogja fogja tüntetni a föld felszínéről a szigetet. A kőzet azonban sok ilyen hurikánt fog még túlélni, mielőtt végleg megadná magát. Az élet azonban sokkal sebezhetőbb volt, mint a lelketlen sziklák. A lájtszárú növényeket gyökerestül kitépte a szél, és magával repítette őket. A fák derékba törtek, és még a szívós ajnövényzet sem volt biztonságban mert a föld homokként porlatszét a hosszú, makacsú kapaszkodó gyökerek alatt. A vadállatok százával pusztultak el, a madárfészkeket lombozattal együtt tépte le a szél, és lakóikat kíméletlenül a tengerbe vetette. Az emberek? A negrító lejtőin majdnem hatvan ezer férfi, nő és gyermek volt kitéve a természet szeszélyének. Sokan meghaltak. Az öregek és a betegek a kimerültségtől, a fiatalok és egészségesek a levegő hevességétől. Néhányan ostobaságuk miatt lelték halálokat, mert nem volt annyi eszükse, hogy megfelelő menedéket keressenek maguknak. Mások pedig minden intelligenciájuk ellenére azért, mert bal voltak. Egyesek a soktól haltak meg. Mondhatnánk azért haltak meg, mert megdöbbentette őket annak a világnak a nyers erőszakossága, amelyben éltek. De nem pusztultak el annyian, ahányan akkor fulltak volna vízbe, ha nem hagyják el Szentpier városát. Újabb tíz órán át tombolt a szigeten a hurikán, a nagy szél. Tíz órán át, melyből minden perc egy örökké valóság volt. A pokol végtelen dimenziójának egyet szelete. Az ember csak egy valamit tehetett, az anya földhöz lapult, és remélte, hogy életben fog maradni. Wyatt és Dawson elgémberedett tagokkal kuporogtak a sziklatövében, és ahogy Dawson mondta, végigülték a vihart. Wyatt eleinte Dalarme szavaintű tűnődött. Így születnek tehát a mitoszok, mosolygott magában. San Fernandez megmentője lett belőle. Egy hős, aki megmentette egy egész város lakosságát, és megnyert egy háborút. Dicsőíteni fogják a jóért, amit tett, és a rosszért, amit nem tudott megakadályozni. Dolorm őszinte volt. Számára szörjőr és követői maguk voltak a megtestesült démonok, és sokszorosan rászolgáltak sorsukra. Váját számára azonban Sörrier csak egy idegbeteg volt, követőit pedig félrevezették, ahogyan annyi más jó akaratú embert a történelem során. Lehet, hogy mások meg fogják bocsátani neki, hogy ő kínálta föl fével számára a csapdát, melyben ezeket az embereket elveszejtették, ha egyáltalán bűnnek tartják azt, amit tett. Ő azonban soha nem fog megbékérni a lelki ismeretével. A forgószél azonban idővel még a gondolatokat is elseperte, és váját mozdulatlanul feküdt a gödör alján, türelmesen várva a percet, amikor felkelhet és lemehet a völgybe, hogy megkeresse azt a szemét, akit voltaképpen meg akart menteni. Julie Marlott A vihar délelőtt 11 kor érte el csúcspontját. Ettől kezdve a szél lassan gyengülni kezdett. Wyatt tudta, hogy ezúttal nem lesznek olyan hirtelen szélsebességcsökkenések, csökkenések, mint amikor a hurikán szeme közeledett a sziget felé. A szél hosszú órák alatt fog a hagyni, és még sokáig kellemetlenül erős marad. Délután három óra lett, mire ki kimert bújni a gödörből. Még mindig nem volt biztonságos útnak indulni, de nem akar tovább várni. – Lemegyek a völgybe – közölte Dawsonnal. – Gondolod, hogy biztonságos? – Nem igazán, de már nem életveszélyes. – Rendben. – Dawson hirtelen felül. – Már induljunk. Lefelé. Aztán végig az alacsonyabb lejtőköm. Wyatt Dolon fedezékének az irányába fordult. – Előtte még váltanom kell néhány szót a tisztel. Átimbolyogtak a gödörhöz, ahol Wyatt négy négykézlábra ereszkedett és bekiabált Dallornnak. – A helyében még várnék egy órát, mielőtt elindulnék az embereimmel. – de Lorne fölnézett. – Lemennek? – kérdezte reket hangon. – Igen. – Akkor mi is megyünk? – jelentette ki a tiszt. Feltápászkodott, majd előkapart valamit a zsebéből. – Azok az emberek odalent nem lesznek képesek még egy órát várni. Fűrepesztő fütyelet hallatott egy síppal. Minek hatására a hegyoldal oldal megelevenedett, férfiak bukkantak elő számtalan gödörből és hasadékból. Egy őrmester sietett oda hozzájuk, Akit Delorm pillanatok alatt ellátott utasításokkal. Ha találkoznak egy fehér nővel, kérem, tájékoztassanak, kérte Vájt. Delorm elmosolyodott. Févől szólt nekünk, hogy figyeljünk egy bizonyos Miss Marlora. Azt mondta, Tivájt nagyon aggódik miatta. – Valóban? kérdezte meglepetten Vájt. Honnan tud róla? Févől mindenről tud, felelte büszkén Delorm. Az ő figyelmét nem kerülheti el semmi. – Gondolom beszélt a másik angollal, Kastonnal. – Köszönettel tartozom neki érte. – Dolor megrázta a fejét. – Mi tartozunk magának, ti Wyatt. Ha meglátjuk Miss Marlott, haladéktalanul értesítjük. – Köszönöm. Vajet a tisztre nézett, és tudta, hogy már meggondolta magát. – Nem fogom elfelejteni, felkeresni az ültetvényem. – Mit mondott? Hol is van? – Feljebb a negrító mentén. – La carrière! – Delorm elmosődött. – De várjon, míg rendbe teszem, és újra beültetem. Most nem nézhet ki valami jól. – Várni fogok. – ígérte Vajet. Nem volt könnyű feladat lemenni a hegyoldalon. A szél ellenséges lőgdöste őket, és a talaj sok helyen annyira meglazult, hogy kisebb földsúszlamlásokra lehetett számítani. Rengeteg kidőlt fa állt a útjukat, de nem csak ezeket kellett kerülgetni, hanem a kiszakított gyökerek helyén tátongó üregeket is. Háromnegyed órába telt, mire vajették, elérték az első túlélőket. Dawson elborzadva nézte a mozdulatlan, egymáshoz préselődött testeket. Halottak, motyogta. Mindannyian halottak. Vajett közelebb lépett és megrázta az egyik személyvállát. A férfi lassan felemelte a fejét, üres tekintettel Vajettre nézett, aztán visszafeküdt a helyére. – Rendbe fognak jönni, mondta Vajett. – Folytassuk az utunkat. A hadsereg majd gondoskodik róluk. Ahogy tovább ereszkedtek, egyre több mozdulatlanul heverő embert láttak. Wyatt időnként megvizsgált egyet-egyet, de mindegyik életben volt. Semmi gond, csak felügyeletre van szükségük. A legerősebb motivációjuk most az életben maradás, és még nem tudják, hogy elmúlt a veszély. Ez a katasztrófa utáni sok? Igen, még soha nem láttam ilyet, csak olvastam róla. A hurrikánokról szóló beszámolókban. Felegyenesedett a nő mellől, akit felrázott. Az embernek a túlélésnél sokkal nagyobb motivációra van szüksége ahhoz, hogy ellen tudjon állni neki. Egy olyan motivációra, mint ami őket hajtja, mutatott a közeledő katonák felé. Gyerünk, itt már nincs dolgunk. Félvöl emberei jobb munkát fognak végezni. Lemegyünk a víz mellé, és elindulunk felfelé a völgyben. A vízparton bukkantak rá az első holtestekre, melyeket magukkal sodortak, aztán kivetettek ennek az új, különös tónak a hullámai. itt találkoztak azoknak a túlélőknek az első példányaival, akikben már volt némi konstruktív élet. Néhány férfival és nővel, akik a családjuk tagjait keresték. Ezek az emberek úgy kószálltak fel alá, mint holmi zombik, és amikor Vayet megszólította őket, nem akartak, vagy nem tudtak válaszolni. Wyatt végül feladta. Keressük meg inkább azt a helyet, amit a katona mutatott a térképen. Szívszaggató kirándulás volt. Egy kilométert sem tettek meg, amikor Dawson megtorpant, és keservesen sóhajtott egyet. Mennyi nyomorúság, nézett körbe. Mennyi tragédia. Ez iszonyat. Egy nő állt nem messze tőlük, karján egy kisgyermekkel. A gyermek nyilván halott volt. Kis feje úgy lógott anyja karja mellett, mint egy játékbaba kiforgatott végtagja. Az anya azonban nem vette ezt észre. Mit lehet kezdeni ezzel? kérdezte a tehetetlenség érzésétől bénultam. Semmit, rángatta tovább Vajet. Bízzuk őt a népére. Dalszon visszapillantott a hegy oldalra. De hát tízezrek vannak ott. Mit tehet egyetlen ezred? Nincsenek se gyógyszereik, se orvosaik. Nem maradt kórház Szent pierre -ben. Többen fognak meghalni az ellátás hiánya miatt, mint a hatalmas vihar miatt. A hegyoldalak lassan életre keltek. Szent Pierre lakói, ha késve is, tudtára ébredtek annak, hogy a veszély elmúlt. Févül emberei közéjük vegyültek, de azon kívül, hogy szétválasztották az élőket és a holtakat, és vigyáztak a rendre, nem sokat tehettek. Hogyan fogjuk megtalálni Julit ebben a kavarodásban? kérdezte kétségbe esetten Wyatt. – Julie fehér? vágta Radausson. – ő lesz ennyi színes bőrük közt? – Akadnak itt szép olyanok, akik legalább olyan fehérek, mint mi – vetette ellen vajett. Menjünk. Folytatták a keresést, és most már kérdezősködtek is, mert egyre nagyobb számban akadtak olyanok, akikkel szóba lehetett állni. De senki nem látott fehérnőt. Egyszer vajet megtorpant, és – Ő az! – Kiáltással megragadta egy nőkarját, hogy aztán a riadtan feléje forduló nyolcadvér arclátán csalódottan elengedje. Végül erélték a helyet, és szétválva szisztematikus keresésbe fogtak. Majdnem egy órán át jártak fáradhatatlanul fel alá a hegyoldalom, de nem, hogy Julit nem találták, hanem egyetlen fehér nőt vagy férfit sem láttak. Dawson már rosszul volt a látottaktól, és úgy becsültem, hogy ha az egész völgyben ilyen az általános helyzet, akkor legalább ezer ember vesztette életét a hurikán alatt, a sebesültekről nem is szólva. Az emberek úgy tűnt képtelenek saját erejükből kitörni a sokk okozta állapotból. A levegő a sebesültek nyögéseitől és ordítozásától volt hangos, míg az életerősek üres tekintettel maguk elé üldögéltek vagy botlazoztak közöttük. Maroknyan voltak azok, akik összetudták magukat szedni annyira, hogy képesek legyenek elhagyni a hegyoldalt, vagy segíteni a rászulultakok. Amikor a megbeszélt helyen találkoztak, Dawson szótlanul megrázta a fejét. Válaszul, Vajet kétségbe esett kérdő tekintetére. – Az a katona nem tévedhetett, – mondta megszállottan Vajet. – Nem tévedhetett? – Akkor folytassuk a keresést, – javasolta Dawson. Átmehetnénk a keleti part mentén futó útra. Arra indultak Szent Ezt legalább tudjuk. Figyelj csak! Nézett át Vajet vála fölött Dawson. Fével egyik embere közeledik. Úgy néz ki, mintha valami mondani valója lenne a számunkra. Vajet a katona felé perdült. Egy blank keresnek? kérdezte a férfi. Egy nőt? felelte türelmetlenül Vajet. Akkor rendben. Ott van, azon a halmon túl. Gyere! Vajat rohanni kezdett, Dawson pedig igyekezett lépést tartani vele. A halom tetejére érve végignéztek a lentfekvő, ülő és álló több száz emberen, akik közül néhányan észrevették őket, és futó, érdektelen pillantásokat vetettek feléjük. Ott! mutatott előre bebugyulált kezével Dawson. Megtorpant és csendesen hozzáfűzte. Mrs. Farmington az. Ő biztosan tudja, hol van Julie, jelentette ki újongva vajat s azzal leszaladt a lejtő. Átvágott a katonák által összeterelt tömegen, és megragadta Missis Vermington karját. – Hogy sikerült eljutnia ide? Hol van Julie? Miss Marlowe? Miss Vermington felnézett, s amint megismerte, könnyekben tört ki. – Ó, hála az Istennek! Hála az Istennek, hogy végre egy fehér arcot látok! Úgy örülök, hogy itt van! Mi történt Julieval és a többiekkel? A nő arca eltorzult. Ők ülték meg, kiáltotta hisztérikusan. Lelőtték, aztán hátba döfték a bajonettel. Újra és újra. Istenem, a sok vér! Wyatt megdermett. Kitöltek meg, Rapshorn vagy Papageikos? Kérdezte riadtan. Missis Vermington maga felé fordította a kézfejét. Mindent elöntött a vér, motyogta az asszony. Piroslott tőle a fű. vayet minden önuralmát összeszedve visszafogta magát. Kit öltek meg? A nő felemelte a fejét. A görögöt. Engem okolnak érte, pedig nem tehetek róla, meg kellett tennem. Mégis engem hibáztatnak. Ki hibáztatja magát? Förmett Radarsson. Az a lány, az a kis Csitri. Azt mondta, én ültem meg a görögöt, pedig nem én tettem. Egy katona ültem meg puskával és bajonettel. Hol van most Gyüli? kérdezte acélos tekintettel Vajet. Nem tudom, felelte éles hangon Mrs. Wellington, és nem is érdekel. Ütött és lögdösött engem, úgyhogy elmenekültem tőlük. Attól féltem, hogy meg fog ölni, azt mondta, megteszi. Vajet összenézett Dawsonnal, aztán vészjóslóan halka megkérdezte. Honnan menekült el? – A másik oldalról jöttünk, a tenger mellől, ott voltunk bezárva. Aztán én elmenekültem tőlük. Volt ott egy folyó és egy vízesés. és mindannyian vizesek lettünk. Megborzongott. Azt hittem, tüdőgyulladást kapók. Van egy folyó köztünk és a tengerpart között? kérdezte vájatől Dawson. Wyatt megrázta a fejét. Nincs. Mrs. Vermington láthatóan sokkos állapotban volt, ezért talán célra vezetőbb lett volna finoman közeledni hozzá. Hol volt az a folyó? kérdezte együtt érző hangon. Egy hegy tetején, felelte összefüggéstelenül Mrs. Vermington. Dawson hallhatóan sóhajtott egyet, mire a nő rászegezte a tekintetét. Miért kellene elárulnom maguknak, hogy hol vannak? Csupa hazugságot állítanak rólam, mondta rossz indulatlan. Tőlem semmit nem fognak megtudni. Ökölbeszorította a kezét olyan erősen, hogy a körmei a tenyerébe mélyedtek. Dawson vaját vállára tette a kezét. Gyere, beszéljünk egy kicsit négy szem közt. Wyatt elborzadva bámult Mrs. Wilmingtonra, de azért engedelmesen hátrált Dawson után. – Szerintem megbolondult – mormogta Dawson, miután eléggé eltávolodtak ahhoz, hogy a nő ne hallhassa őket. – Még hogy bolond – mondta remegő állal Wyatt. – Ez egy eszelős őrült. – Lehet, de ő az egyetlen, aki tudja, hol találjuk meg Julie. Valami pokol megrémítette, de nem a hurikán volt az, bár az is rátehetett még egy lapáttal. Lehet, hogy mégiscsak ő ölte meg Eumen idészt, és Gyuri ezt látta. Ez azt jelentené, hogy az emberölés vágyától rettek. Lehet, hogy őrült, de nem igazi őrült, csak megjátsza magát. Valahogyan ki kell szednünk belőle, de hogyan? Tűnődött hangosan Vajet. – Bítsd csak rám, ajánlkozott Dawson. Te egy angol úriember vagy, a magad fajta nem tud szót érteni egy ilyen emberre. De nézd csak meg engem! Én egy minden hályal megken, gátlástalan és nagyszájú jenki vagyok. Ki fogom szedni belőle, még ha hátra is kell kötnem a sarkát? Oda sétált a nőhöz, és családom békülékeny hangon megkérdezte: Nos, Mrs. Mermington, hajlandó lesz nekem elárulni, hol van Julie Marlow és Mr. Rafthorn? Nem, ki nem állhatom azokat az embereket, akik valótlan dolgokat állítanak rólam? Dawson hangja megkeményedett. – Tudja, ki vagyok én? – Hogy ne. Maga Big Jim Dawson. Ki fog vinni engem innen, ugye? Hangja szánalmas nyafogásba fulla. – Vissza akarok jutni az államokba. – Tehát ismeri a hírnevemet – mondta fenyegetően Dawson. – De nem csak a hírnevem nagy, hanem a befolyásom is. Egyetlen esélye van arra Mrs. Vermington, hogy innen visszajusson az államokba. Megmondja nekem, hol van Mr. Raffshorn, vagy elintézem, hogy itt tartsák, amíg ki nem derül, hogy köze van-e a brit konzul eltűnéséhez. A brittek roppant konzervatívak, és nem szeretik elveszíteni hivatalnokaikat, még az alacsonyabb rangúakat sem. – Ó, egy tetején – mögte ki Mrs. Farmington – van ott egy nagy vízmosás. – Mutassa meg, merre vagy. tekintetével követte a nőre meg mutató ujját, aztán Mrs. Farmingtonra nézett. Épségben kikerült ebből a viharból, jegyezte meg komoran, mert valaki vigyázott magára. Hálásnak kellene lennie érte. Visszament vajethez. hez Megvan. Egy vízmosás valahol ott fent, abban az irányban. Intett a hegy felé. Vajet egyetlen szó nélkül elrohant fel a lejtőnek. Nausson mosolyogva, gazdaságosabb tempóval követte. Fentről berregést hallott, és abban a pillanatban, ahogy felnézett a hangirányába, egy helikopter bukkant elő a hegygerinc mögül. – Hé! hé! – kiáltotta. – Megérkezett a haditengerészet! – Visszatértek! – Vajett azonban már messze járt. Olyan kétségbeesett igyekezettel kapaszkodott felfelé a hegyoldalon, mintha az élete függött volna tőle. Lehet, hogy így is volt. Custon a képszeráti támaszpont repülőterének romokban heverő irányító tornya előtt állt, és a tenger felől közeledő helikopter rajt figyelte. Brooks nem késlekedett. A parancsnoksága alatt álló anyahajó bizonyára mélyből szoknyájának a közelében tartózkodott, és amint az idő repülésre alkalmassá vált, a parancsnok útnak indította a helikoptereit. És ez még csak az első hullám volt. Hamarosan repülőgépek tucatjai fognak szám fernandez ezen landolni, Fedélzetükön az olyannyira várt orvosi segítséggel. A félvölt körülvevő tisztek felé nézett, és kajánul elvigyorodott. A jenkiknek padlón lesz az álluk. Févől világosan kijelentette. El fogom foglalni a támaszpontot, még ha jelképesen erőszakkal is. Ez lényeges a továbbiak szempontjából. Egy szakasznyi katonája tehát átkelt a megduzzat megrító torkolaton, és most itt voltak az amerikaiakat várva. Fével az 1906-ban kötött szerződésben talált kiskapura alapozott. – A helyzet egyszerű, Mr. Coston, mondta févől. A szerződés kijelenti, hogy amennyiben az amerikai erők önként elhagynák a támaszpontot, és ezt követően San Fernandez kormánya igényt tartana rá, akkor a szerződés érvényét veszti. Causton felvonta a szemöldökét. – Nem lesz ez egy kicsit csúnya gesztus az amerikaiakkal szemben? – kérdezte. Ők nagy lelkűen a segítségükre siettek, ön pedig azzal viszonozza ezt, hogy elfoglalja a támaszpontot. Az amerikaiak rengeteggel tartoznak nekünk, felette félvől, aki minden kérdésre kész válaszsal rendelkezett. Jelképes áron béreltek tőlünk hatvan éven át egy húsz négyzetkilométeres, értékes területet, amit akkor csikartak ki maguknak, amikor elfoglalták San fernandez mintha ez egy ellenséges ország lett volna. Én nem akarom elvenni tőlük a támaszpontot, Mr. Causton. Csak szeretnék olyan pozícióban lenni, hogy egy kedvező feltételeken alapuló bérleti szerződést köthessek. Causton elővette a nóteszét és felfrissítette az emlékezetét. 1693 dollár évente. Ennél szerintem is lényegesen többet érez a terület. Megfeledkezett a 12 centről, Mr. Causton. Nevette el magát févől. Azt hiszem, a hágai nemzetközi bíróság nekünk fog igazat adni. Szeretném, ha független tanúként jelenne meg, amikor San Fernandez kormánya átveszi az ellenőrzést a szerrát fog fölött. Koston tehát állt a néhai torony előtt, és a szuverén San Fernández földjére leszálló helikoptereket figyelte. A hatalmas acédarazsakból kiszálló katonák közt volt egy, akinek a sapkáján megcsillantak a lenyugodni készülő napsugarai. Te jó ég. Brooks lesz az, mormogta magának Coston, és már sietett is a helikopterek felé. Látta, hogy a távolabb álló félvől is előre lendül, majd néhány másodperccel később a két férfi megállt egymással szemben. Isten hozta a szárát fokon, mondta féből az amerikai felé nyújtva a kezét. Julio féből vagyok. Brooks kapitány, Egyesült Államok haditengerészete. Miközben a két férfi kezet rázott, Coston azon tűnődött. Vajon tud-e Brooks a szerződésben szereplő jogi hézagról? Ha tudott is, ezt jól leplezte. Még a szemes errebent, amikor felnézett a hevenyészet zászló rudra felvont, tépázott San Fernandezi lobogóra. Mi az, amire leginkább szükségük van, Mr. Fével? És hova vigyük? kérdezte őszinte segítő szándékkal Brooks. Mindent, amink csak van, a rendelkezésükre bocsátunk. Fével szomorúan megrázta a fejét. Mindenre szükségünk van, de legfőképpen orvosokra, gyógyszerekre, élelemre és takaróra. Ezután el kell helyeznünk valahol az embereket. Brooks a helikopterek felé intett a kezével. A fiúk ellenőrzik a leszállópályákat és ha azok alkalmasak a repülőgépek fogadására, akkor felállítunk egy ideiglenes irányító tornyot. Ha ezzel elkészültünk, felszállási engedélyt kapnak a Miami-ban és Puerto rico várakozó óriás gépek. Addig is van öt helikopterünk tele orvosokkal és gyógyszerrel. Hová küldjem őket? Fel a negrító mellé. Rengeteg tennivalójuk lesz. Brooks összeráncolta a homlokát. A negrító mellé? Akkor hát kimenekítették Saint Pierre lakosságát? Az önök Mr. wyatt köszönhetően. Az a fiatal ember egy rendkívül makacs és határozott egyéniség. A helikopterek felé indultak. – Igen – bologatott Brooks. – Bárcsak én is. A többit kaoszton már nem hallottam, mert halló távolságon kívülre kerültek. Mire Dawson utólérte Wyatt-et, már majdnem a hegy voltak. – Lassabban egy kicsit, Dave, még, még, még sérvet kapok – mondta zihálva. Wyatt hallgatott, az oxigént a lábai számára tartalékolva, melyek úgy jártak, mint két dugattyúrúd. Elérték a hegygerincet, és Vayet körülnézett, észre sem véve a melkasában és lábában égő fájdalmat. Nem látok semmiféle vízmosást. Dawson kinézett a tenger felé, és örömmel üdvözölte a láthatár fölött húzódó halványkék csíkot. – Ha valóban a tengerpar felől jöttek, fordult vissza Vayethez akkor szerinted merre mehettek? Vayet ingerülten megrázta a fejét. Honnan tudhatnám? Én Szent Pierre irányába indultam volna, válaszolta saját kérdésére Dawson. Azért, hogy kevesebbet kelljen gyalogolnom hazafelé menet, ha a forgószél elvonult. arra nyújtotta a bal karját. Arra! Nézzünk szét arra felé. Nem mentek sokat a hegygerinc mentén, amikor vajat megtorpant. Ott, ez hasadék, lehet, hogy erre gondolt az a Hárpia. Eddig ez a legikéletesebb helyszínünk. Bólintott Dawson. Menjünk le! Leereszkedtek a hasadék aljára, ahol a sziklák közt arasznyi mély tócsák vizét borzolta a szél. A hurikán alatt rengeteg víz zúdulhatott ide. Erre gondolhatott Mrs. Vermington, amikor a hegyi tetőn lévő folyóról beszélt. Teleszívta a tüdejét levegővel, és elordította magát. Julie! Rafshorn! Nem érkezett válasz. Tökéletes csend volt, csak egy távoli helikopter berregését lehetett hallani. – Menjünk tovább egy kicsit, javasolt a Dawson. – Lehet, hogy lejjebb vannak, vagy már el is hagyták ezt a helyet, és lementek a völgybe. – Nem hiszem, hogy arra mentek volna, rázta meg a fejét Wyatt. – Raphshorn tudja, hogy a Szentmisele úton érdemes menniük. – Rendben, lehet, hogy arra mentek. – Előbb nézzünk szét itt, mondta Wyatt. Kerülgetni kezdte a hasadék alját beláthatatlanná tevő szikladarabot, átgázolva a tócsán anélkül, hogy észrevette volna beázott a cipője. Dawson követte, fürkész tekintettel pásztázta a terepet. Váját időnként kiáltott egyet. Ilyenkor megálltak, a válasz után fülelve, amely sehogy sem akart megérkezni. Egy idő után Dawsonnak eszébe jutott. – Az a Warmington nevű tehén valami vízesést említett – Látsz, te valamit itt, ami arra emlékeztet? Nem, felelte lakonikusan Vajet. Tovább mentek, és elérték a hasadék kiáratát, anélkül, hogy bármit is találtak volna. Ideális hely végigülni egy hurikánt, jegyezte meg Dawson. Sokkal jobb, mint azok a lyukak, amiket ástunk. Akkor hát hol a pokolban vannak? kérdezte szinte örjünkve Vajet. Lazíts, ha itt vannak, akkor meg fogjuk találni őket. Tudod mit? Te menj végig itt még egyszer, én pedig felmegyek, és fentről fülkészem át a hasadék alját. Lehet, hogy itt vannak, csak ezek az átkozott sziklák eltakarják őket. Felmászott a hasadék szélére, és elindult felfelé a hegygerinc irányába. Sokkal gyorsabban haladt, mint odalent vájett, akinek a sziklaerdőn kellett újból átvágnia. Nem kímélte a szemét, olyan figyelmesen vizslatta a hasadék alját, hogy már kezdett káprázni a szeme. Vagy mégse? Először azt hitte, egy állatot lát mozogni. Aztán még a lélegzete is elállt, amikor rájött, hogy nem állat, hanem egy hasán kúszó férfi. Lemugdászolt a hasadék aljára, és a sziklák közt heverő férfihez rohant. A hátára fordította az sérült embert, és felordított. Vajet! Gyere ide, megtaláltam Rafcornt! A konzult síralmas állapotban volt. Az arca halott fehér volt, kihangsúlyozva a feje két oldalára száradt vércsíkokat. Fél a lebénút és hiába mozgott az ajka, egyetlen hang sem jött ki a torkám. – Nyugodjon meg! – ölelte magához Raphshorn fejét, Dawson. – Most már semmi baj. Raphshornnak, honyorogva az erőlködéstől, sikerült kipréselnie magából néhány hangot. – Szívroham! – Ne aggódjon, minden rendben lesz! Kavics zörgés hallatszott, Vájet oda hozzájuk. – A szerencsétlen fickónak szívrohama volt. Hordult feléje Dawson. Nincs valami jól? Vajet kitapintotta a férfi púzusát. Alig lehetett érezni. Rápszon vértelen ajka ismét megmozdult. Zuha, tag, fa, fa. hirtelen elérnyett, tehetetlen zsákként feküdve Dawson ölébe, tágra nyílt szemmel és szájjal révedve valahová az égbolton túlra. Dawson visszaengedte a kövekre. Meghalt. – Julie soha nem hagyta volna magára, – mondta vaját látszólag összefüggéstelenül. – Nem hagyott volna magára egy beteg öregembert? Valami történhetett vele? – Mondott valamit egy zuhatagról, akárcsak Mrs. Vermington? – Akkor feljebb kell lennie, és azt hiszem, már tudom is, hol. Felegyenesedett és elviharzott. Dawson követte egy kiálló szikla alá, mert túl kemény és masszív volt ahhoz, hogy a hurikán kár tehessen benne. Vajet lehajolt, és felemelt valamit a sziklatövében ásító üreg aljáról. Mrs. Vermington retikülje, állapította meg első ránézésre. Ez pedig a vízesés. Hüvelykújával a feje fölé a szikla heverő ágak felé mutatott. Ez pedig a fa. Fát mondott Raphson, ugye? Felkapaszkodott a hasadék oldalán, majd lehajolt, és segítőkészen Dawson felé nyújtotta a kezét. Nézzük meg közelebbről ezt az átkozott fát. Megkerülték a fát, de semmit sem láttak. Vajet bement az ágak közé, és kisvártatva elcsukló hangon megszólalt. Itt van. Dawson benyomult Wyatt mögé, átnézett a barátja vála fölött, aztán gyorsan elfordította a tekintetét. Nos, megtaláltuk. Julia fatörzs alatt feküdt, mely maga alászorította csípőjét és mindkét szobját. Jobb karját pedig egy vastag faág préselte a sziklához. Balkezét véresre horzsolta, reménytelen próbálkozásával, melyel a fát akarta odéptolni magáról. Sáros arca vértelen volt, a koszalól előtűnő, helyeken fehér, akár a márvány, és az egyetlen, ami még mozogni látszott rajta, egy szél által lengetett hajszál volt. Vajet hátrébb lépett, és a szemével felmérte a fát. – Mozdítsuk el ezt a rohadt fát! – mondta folytott hangon. – Dév! – lépett mellé Eddowson. Júli halott. Vayett arca elvörösödött a dűtő. Ezt nem tudhatjuk, ordizott a Nem tudhatjuk. Dawson visszahőkölt. – Jól van, Dév, jól van, elmozdítjuk a fát. És óvatosan fogjuk tenni, hallottad? morogta Vayett. Nagyon óvatosan. Dawson két kedve méregette a fát. Jó korra darab volt, hosszú és masszív. Hogy fogjunk neki? Vayett neki esett egy eltört ágnak, és puszta kézzel leszakította. Felemeljék Juliról a fát, lihegte. – aztán valamelyikünk kihúzza alóla. Dawson ezt nem látta ilyen egyszerűnek, de nem akart ellenkezni Vajettel. Elvette tőle az ágat, és megkerülte a fát, hogy egy alkalmas helyet keressen, ahova beékelheti. Vayett összeszedett néhány nagyobb szikladarabot, majd követte. Ott, mutatotta fejével a fatörzs egy pontjára, ott jó lesz. Az arca majdnem olyan fehér volt, mint a lányi. Vigyáznunk kell, nehogy sérülést okozzunk Julinak! Dawson a fatörzs alá az ágat, Wyatt pedig az ágalátót alátolt egy jókora követ. Dawson nem hitte, hogy ezzel a módszerrel képesek lesznek megmozdítani a fát, de nem szólt semmit. Wyatt félretolta az útból, és teljes testhújával ráfeküdt az ág végére. Nyikorgás hallatszott, történni azonban nem történt semmi. – Gyere! – mondta Dawsonnak. – Feküdj rá te is! – Ki fogja akkor alátolni a köveket? – kérdezte logikusan Dawson. – Majd én odatolom a lábammal, felelte türelmetlenül Wyatt. – Gyere! Mindketten rácsimpaszkodtak az ágra, Dawson vicsorogva a kezét elöntő fájdalomtól. A fatörzs megmoccant, aztán lassan megemelkedett. egy gyorsan alátolta lávával egy követ, aztán némi veszőtség árán egy másodikat is, az előzőnél valamivel nagyobbat. Elég egyelőre, zihálta. Lassan letették a lábukat a földre. Előbb vajat, aztán Dawson, és elengedték az ágat. A fatős visszaereszkedett, de csak annyira, amennyire a kövek engedték. Dawson a kebléhez szorította mindkét kezét, és összegörnyedt a fájdalomtól. Mi a baj? nézett vajat értetlenül Dawson verejték arcára, aztán észbe kapott. Ó, Istenem, teljesen elfelejtettem, borzasztóan sajnálom. Dawson leküzdötte a rosszul lét okozta hány ingerét, és erőltetetten elmosolyodott. – Semmi gond. – egyenesedett fel. – Már jól van. Minden rendben. – Biztos? – Hogyne. – bólogatott készségesen Dawson. – Vajat tekintette a fára siklott. Megnézem, ki lehet -e húzni julie -t. Bekúszott az ágak alá, csendben piszmogott néhány percig, aztán kiabált. – Még kellene egy kicsit emelni rajta? – kimászott az ágak közül. Máz be oda, és ha megemelem a fát, úszt ki Julit. Visszament az emelőként szolgáló ághoz, megvárta, amíg Dawson elfoglalja a helyét, aztán ismét neki veselkedett. Semmi sem történt. Kihúzódott egészen az ág végéhez, és megint ráfeküdt, de a fa az Istennek sem akart megmozdulni. Milyen ismerős helyzet, futott át az agyán. Ugyanez volt akkor is, amikor a falat akarta kibontani a cellában. Nos, ha egyszer sikerült, akkor ezúttal is sikerülni fog. A fatörzs azonban másként vélekedett. Dawson végül szólt neki, hogy hagyja abba, mert megpróbálja ő. Kimászott az ágak közül, és odament Whitehöz. Most, hogy egészen közelről látta Julit, biztos volt benne, hogy a lány halott. Ugyanakkor tisztában volt vele, hogy úgy se tudná meggyőzni erről, így tehát hallgatott, és még arra is ügyelt, hogy az arcáról se lehessen leolvasni, mennyire feleslegesnek tartja ezt az egészet. Amire itt szükség van, magyarázta Vajetnek, az nem erő, hanem súly. Én legalább 25 kilóval nehezebb vagyok, mint te. Lehet, hogy ez a különbözet nem csupán izomból áll, de most nem is ez a lényeg. Te fogod kihúzni őt, míg én emelek. És a kezed? Az én kezem, nem? Új be oda. Megvárta, hogy Vajet elhelyezkedjen, aztán ráfeküdt minden test súlyával, bújával és bánatával az ág végére. Sikítani lett volna kedve a könyörtelen fájdalomtól, ami mindkét kezét elöntötte, de ehelyett összeszorította a fogát, és verejtékezett vöröslő arccal. A fatőzs megmozdult, vajet pedig oda kiáltott neki. – Tartsd így, az Isten szerelmére, tartsd! Dawson a pokol minden kínját megizlelte a végtelennek ható néhány másodperc alatt, és közben szomorúan arra gondolt, hogy ezek után már biztosan nem lesz képes egyetlen betűt se leütni egy írógépen. – Pokolva az írógéppel! – morogta magának. – Majd diktálni fogok. És még jobban megmarkolta az ágat. A szemes arkából látta, hogy vajat kifelé hátrál az ágak közül, magával vonszolva valamit, majd végtelen megkönnyebbüléssel hallotta a fickó halvány távolinak tetsző hangját. – Rendben, leengedheted. Eleresztette az ágat és a földre huppant, elégedetten állapítva meg, hogy az égető fájdalom helyét jó leső zsibbadság vette át. Tompa tekintettel figyelte, hogy Wyatt a lány fölé hajol. Széttépi melkasán az inget, és a szíve fölő tapasztja a fülét. Aztán majdnem elájult, amikor Wyatt ujjongva felkiáltott. Él! Életben van! Alig hallom, de dobog a szíve! Eltartott egy ideig, mire fel tudták hívni magukra a helikopterpilótájának a figyelmét, de ezután már gyorsan peregtek az események. A helikopter föléjük repült, rossz emlékeket idéző szelet megállapodott egy helyben. Fél perccel később pedig már ereszkedett is lefelé kötéllel egy férfi. – Orvosra van szükségünk? – mondta neki üdvözlés helyett Dawson. A férfi elmosolyodott. Már találtak is egyet. Mi a gond? – Ez a nő. – oda vezette Juliehoz. Az orvos letérdelt a lány mellé. Sztetoszkóppal meghallgatta, aztán előkeresett az övtáskájából egy fecskendőt és egy ampullát. Wyatt aggódó tekintetétől kísérve beadta az injekciót, majd belehadart néhány utasítást a fejmikrofonjába. Egy újabb férfi ereszkedett le a helikopterből, egy összetekert hordágyat és egy kötek hozva magával. A sínek szinte kivétel nélkül julie kerültek, aztán a lány kapott egy újabb injekciót. H Hogy van? Lesz? kérdezte az aggodalomtól félőrültem vajett. Az orvos felpillantott. – Időben érkeztünk, rendbe fog jönni, ne féljen. Beleszólt a mikrofonba, és Gyulit a hordájon felvontatták a helikopterbe. Az orvos végigmérte mérte wyatt -t -t és Velünk jönnek? – a tekintete Dawson kezére siklott. – Mi történt a kezével? A – A kezemmel? Miért? Mi? Van még kezem? Lengedte meg az elkoszolódott gész csomókat, Dawson, és hisztérikusan nevetni kezdett. Jobb lesz, ha velünk jön, fogta meg a karját az orvos. És ön is, nézett Wyattre. Úgy néz ki, mint akit félholtra vertek. Őket is felemelték egyenként a helikopterbe, és amint az orvos és segítőtársa is felértek, a gép mozgásba lendült. Wyatt leült a hordágy mellé, és tekintetével megsimogatta Judy sápattarcát. Kétkedett benne, hogy Júli hozzá menne egy olyan férfihoz, aki magára hagyta, aki engedte, hogy nélküle neki menjen háborúnak és viharnak, mégis elhatározta, hogy meg fogja kérni a kezét. Bambán bámulta a távolodó hegyeket és a kiszárat negrító széles, piszkos szürke szalagját, s egyszer csak egy hűvös új érintését érezte készfejét. Gyorsan odafordult, és önömtől repeső szívvel látta, hogy Júli magához tért, ősi magatta erőtlen újjával a kezét. A lány arcán köncseppek gördültek végig, s ajka szólásra mozdult. Hangját azonban elnyelte a helikopter döbörgése. Wyatt odahajolt hozzá, fülét Giulia ajkához közelítette, és így már hallotta a szavai. Dé... – Dév, te élsz? Wyatt sugárzó alcsral a lányra mosolygott. – Igen, élünk, még ma haza fogsz jutni az államokba. Giulia újjai ráfonódtak a kezére. Mondott valamit, aminek az elejét Vajet nem értette. A lényegét azonban hallotta. Vissza fogok jönni. Szeretnék egy házat a tengerpartra. Szent Pierre. Ezután behunyta a szemét, de ujjai még mindig szorongatták Vajet kezét, és a férfi úgy érezte, mintha a lelkét nyomó kőfele széttporlott volna. Julie rendbe fog jönni, és újra együtt lesznek. Így került vissza képszárratra, a hírnévbe és a dicsőségbe. Azt nem tudhatta, hogy a világ újságjainak a címoldalain száz és száz nyelven őt fogják isteníteni, mint azt az embert, aki megmentette egy egész város lakosságát, és aki az utolsó katonáig elpusztította egy diktátor hadseregét. Azt sem tudhatta, hogy kitüntetések várnak rá. Olyan kitüntetések, amely kevés embernek adatik meg a ruháján viselni. És nem tudhatta, hogy egy napon, Öregemberként ő lesz az, aki megmutatja az emberiségnek, hogyan kell megszelídíteni a szelet a hurikánt. Semmit sem tudott mindenről. Csak azt tudta, hogy nagyon fáradt, és hogy szakmailag egy csőd tömeg. Fogalma sem volt, hány katona vesztette életét a Saint-Pierre utcáit elöntő árban. De ha csak egy is meghalt, az már épp elég volt ahhoz, hogy bűnösnek érezze magát. David Wyatt elkötelezett tudós volt, járatlan a világ dolgaiban, és túl fiatal a korához képest.